بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والآخرين حبيبنا وصفينا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه أجمعين نقول واصدق للزاجي ذات تفسير القران العظيم وهو زوكي من عزك سبحانه وتعالى Tunaanza sura ya tano inaitwa jina Suratul tulmaida Sura ya pati Maida ni pati ya chakula ambayo kwa kikwetu sisi siku uita container. Kantena inao inayotiwa vya kula aina mbalimbali ambavyo vinatayarishwa kwa ajili ya sherehe maalumu au shughuli maalumu Sasa hii ilikuwa inakuja kwa bani Israili ndoa ya katika umati wa nabi Musa alayesalama lakini huu wakati huu niwa, ulikuwa ni wakati wa nabi Isa alayesalama kwa hivyo wakamudai nabi Isa kuleta miujiza kadhaa miongoni mwa miujiza aliyoleta aliyoidai Isa kaileta ni hiyo maida kama tutakavyosikiliza maelezo yake katika mtiririko wa tafsiri na napenda kuzindua sikilizaji wa darasa hizi kwamba tafsiri zetu tuna base katika tafsiri ya Jalalayn na tafsiri ya Ibn Abbas miongoni mna tafsiri ambazo tunategemeana ayatul ahkam za Sheikh Muhammad Ali Saboon sasa moja kwa moja tunaingia katika tafsiri ya surati almaida يقول الله تبارك وتعالى Bismillahir Rahmanir Rahim Ya ayyuhalladhina amanu ay ni ambao mmemwamini Mwenyezi Aufu afu bil uqud timizeni ahadi uhillat lakum bahimatul an'am famahalalish lakum wanyama wanema illa ma yutla isbukawali wataka wasoma alaykum ju yenu kuwa ni haram mmehalalishiwa kuwinda wanyama wa pori ghaira muhillis saidi isiyo kuwa bale isipokuwa kujihalalishia kuwinja wa antum hurum mkiwa nyinyi mmherimia hija aw mkiwa mmherimia hija au umra si halali nyinyi kuuinja inallaha yahkum ma yurid hakika mwenyezi Mungu ndiye mwenye, mwenye madaraka ya kuhukumu anachokitaka kuamrisha kukataza kuhalalisha na kuharamisha madaraka hayo nayo yeye Mwenyezi si mwingine yoyote atenye madaraka ya kuweza kuhalalisha kitu au kuharamisha kitu ya ayuha alladhina amanu enyi ambao mmeamini la tuhilu Allah, msijalalishie mambo ya Mwenyezi Mungu sheria za Mwenyezi Mungu msijalalishie wala shahara alharamu, wala mwezi wa ta'dhimam sijalah kupigana ndani yake wala al wala wanyama walioletwa kuchinjwa katika maeneo ya halamu ya makam sijalah al-shi'e kuwatekana kwa nyanyasa wale kuja nao wala lkalaida, wala msujalah al-shi'e watu waliojitundikia alama za kuonyesha kwamba wao hawakuja kivita wanakuja kwa amani msujalah al wala amina. wala kuwafanyia zogo na kumfanyia matatizo kuwazalilisha na kuwanyanyasa watu wanaokuja haliakuwa wamekusudia albait alharama nyumba tukufu ya maka kuja kuizuru kuibada kufanya ibada yabtagu na fadlan min rabbihim ambao wanakuja kutafuta fadhila za mula wao kuaridhiwana naradhi reza yake msiwa taaradhi msiwakili msiwanyanyase msiwadhalilishi hao wa idha halaltum na pale mkishamaliza ibada zenu za hija kwa upande wa unjaji fastadu endeleeni kuunja mnapopenda niunjeni pombe mwitu pa wanyama wote ambao wan, ni halali kula ikiwa ni wanyama bahaim au tuyur au ndege fastadu endeleeni kuunjana wala yajriman nakum shana an qaumin zisije zikakuchumisheni dhambi buguza za watu wa mjinga ansadukum zikasababisha kukuzuia nyinyi anil masjidil harami kwenda kufanya ibada katika maeneo ya msikiti mtukufu zisije zikakusinisheni dhambi buguza zao antaatadum kio kama ya taa ya mwenye Mungu wataawanu ala albirri wattaqwa saidia neni ya neni katika mambo ya taa na uchamungu wala taawanu ala al ithmi wal katika mambo ya dhambi na uhasama wattaqullaha muogopeni Mwenyezi Mungu inallaha shadidu liqaab hakika Mwenyezi ni mkali wa kuadhibu hii ni aya pili katika sura al maida ifuatani aya tatu ambayo inabainisha aina ya mambo yaliyoharamishwa Anasema Mtukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hurrimat alaykum almaytatu wadamu walhamul khinzir lkhinzir. Pameharimishwa kwenu nyinyi waislamu kwa nyama aliyokufa wenyewe wa waddamu damu na damu ya kuchiririka au ya kugandisha lkhinzir na nyama nguruwe ni haramu kwenu wa waislamu wama uhilla lighayri allahi bi na chochote kile kilichochinjwa kwa jina la asiye kuwa Mwenyezi Mungu ni haramu kwenu walmunkhanika na Namnyama ile yenyongwa walmauqudha na nyama ile ipigwa gongo au jiwe akafa haramu kwenu kumla huyo wanatiha na nyama ile Wa wama akala sabu na nyama ile na nyama mkali akamua ataikwa kama wa kidogo tu ni haramu kwenu illa ma zakaytum isipokuwa yule ambaye alijuruhiwa lakini akabaki kuwa yuko hai mkamdiriki kumchinja huyo nitakuwa ni halali kwenu kumla baada ya kutoa yose sehemu ilionjisika ambayo alikamata mnyama aliyokuwa amemda wama dhbha nusubi ni haramu vile bila nyama ile kwa sanamu. Nyama ile kwa jina la sanamu ni haramu kwenu. Wa an ni haramu kwenu kujigawania mnapojigawania bil azlami kwa kutumia makopo yanayonasubishwa na masanamu. Kulikuwa na tabia katika zama za kijahili. Kila Mungu alikuwa na mfishi yake ambayo ishi hiyo ina jina la sanamu huyo wakati pakigawewa kitu chochote kile cha ushirika, panapigwa kura kopo mmoja wapo katika hao waungu wao litakalo tolewa na kura yao ndiyo ile hilo katika ugawaji ili ikiwa ni heshima maalumu anapangiwa sanamu huyo aliyekuwa ananasibishwa na kopo hilo kwa hivyo mungu anasema ni haramu kugawana kwa kutoa heshima namna hiyo dhalikum fisqun huwa ni uhuni huo ni uhuni ulioakuwa hana maana kabisa ambao hukubaliki katika Uislamu al ya ya'isa allathina kafaroo min dinikum leo imefika wakati wa kukata tamaa uh, makafiri kuhusu dini yenu dini yenu hawaiwezi makafiri hawaiwezi dini yenu hawaiwezi watahangaika tu hivyo hivyo maisha yao lakini kuweza kuifuta dini ya Uislamu katika dunia Hawataweza mpaka itafika yule muda ambao ameupanga Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala wa kumalizika Uislamu kwa ajili ya kutaka kuimaliza dunia. Fala takshawhum, msiwaogope, wahshawuni, niogope ni mimi Mwenyezi Mungu anasema, msiwaogope hao lakini ni mimi. Tusiogope Marekani, tusiogope Rusia, tusiogope yoyote. Tumuogope mwenyezingu Mungu. akmaltu lakum dinakum. Leo hii ni mjeko dini yenu atima atimamtu alaikum neamti na nimekamilisha juu yenu neema zangu waraditu lakumu islamu dini na nimeridhika kabisa kwa ajili yenu uislamu kwa ndio dini yenu famanidtur yoyote atakaylazimika kwa dharura fi masmasatin katika vipindi vya njia kali akalazimika kula mzoga au kitu kicho haramishwa ghayra mutajani lil ithmi fasnakhutuwa na wila dhambi fa inna allaha ghafuru rahim basi mwenyezingu ni msamheevu kwa mtu huyo ni mrehmeevu Meida mukala hicho alichokila ambacho ni haramu lakini akakila kwa darura kwa ajili ya kunusuru roho yake basi fa inna allaha ghafurur Yasaluna yasalunaka madha uhilla lakum WaYahudi wale muuzammtume sallallahu so alayhi wa sallam akamwambia hebu tubaini shekha sahihi kilcho halali ni kilcho haramu katika sharia yenu Mwenyezi Mungu amwambia qul waambiye uhilla lakumu tayyibat kilcho haramisho kwenu kama nyinyi ni waislamu wa, wa kweli kama nyinyi ni waumini wa, wa kweli kama nyinyi ni waomini mwe ni kumwamini Mwenyezi na mitume yake na vitabu vyake kilcho halisho kwenu tayyibatu ni vile vitu, vitu halali wama alamtum min na nawintaji wa wanyama mleo wafundisha katika wanyama wa chumi kwa kuzoezesha kwa kuwapa mazoea na mafunzo na kushikamana na adabu fanyama hao huna muwe mkiwafundisha mima alamakumullah katika mafunzo aliyokutishana mwenyezi Mungu ambayo ni utifu muarufundisha utifu wa kambrishwa, wakikatazwa wakatazike katatazwa, katazike, wa kikomeshwa, kome. Na divo mnapotakiwa nyinyi muwe, basi na wanyama mwafundishe namna hiyo. wakisha hakisha kualemika fakulu mimma asam alaikum. kuleni vile viwinjwa ambavyo wa watakuwa mavizuia kwa ajili yenu. Wa zkuru smallah na wakati mnapowatuma litajeni jina la Mwenyezi Mungu juu yake wakati kwa atuma leta jeni jeni ni mzee na muogope mwenyezi Mungu inna Allah saree alhisabi ni mwepesi wa hisabu aya ya 4 nasema al yawma uhilla lakum tayyibat leo famhalalishwa kwenu bidamu tam tam وطعام utu اوتوا الكتاب حل لكم na vyakula vya yahudi na wanasara, waliopewa kitabu kabla yenu ni halali kwenu Wataamu ta'amukum nabikula bainahu halu lahu ni halali kwa waho. Walmuhsanatu min, minal mu'minati wal ni halali kwenu kuaoa wanawake walio silemu mafunzo ya kiislamu waungwana minal almuminati katika waumini walmusana'atun na wanawake wakiungwana kiungwana walioalimika minalladhina utu kitaba katika wayahudi na wanasara ni halali kwenu wa kitabu min qablikum qablainu itha ataitumuhunna ujuruhum wa tahalika pale mtakapowapa mahari zao. muhisinin muape mahari zao kwa kuoana ghaira musafihina siyo kuchukuwana na kwa njia ambayo siya kisharia wala mutakhadhi akhdan wala ya kuchukua uchumba wa kufanya zina ya siri wamni yakfur bil iman na takayfanya vitendo vya kufuru na hukwa na jidai kwamba ni muumini faqad habita amalu zimeporomoka amali zake zote zaheri alizozifanya wahu wa fil akhirati min khasiri na mtu huyo siku ya kiyama atakuwa ameondoka patupa amekula khasara, hapa tichochote kheri katika aliyoyafanya. Ndugu zangu wasomi wanausikiliza tafsiri hizi ndizo hukumu za sharia katika eh, malaji, ndoa na makazi na mashirikiano ya baina yetu sisi na wasiokuwa kwa wa Ya ayuha na amanu katika aya ya sita anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayenye ambao mmemwamini Allah idha kuntum ila salati mtakaposimama kusali ujuha wujuhakum au faghsilu kwanza jikosheni nyuso zenu au zikosheni nyuso zenu idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum Mtakaposimama kusali kwanza jambo la kwanza la muhimu zikosheni uso zenu wa kun na mikono yenu kwa nia ya kutia huru ilal marafiqi mpaka kwenye vifundo vya diraa ndio mwisho wa mkono wamsahubu Na mpake maji vichwa vyenu wa arjula mkoshe mguu yenu au mpake hofu zenu ilal ka'bain mpaka kwenye vifundo vya mguu wa in kuntum junuba na endapo mkiwa mmepata janaba fat taharu jitaharisheni kukoga wa in kuntum marda na ikiwa mtakuwa mmepata ugonjwa wa kudhuriyana na maji au ala safarin au mukum safarini mkayakosa maji au jaa ahadum minkum min al aikawa mmoja wenu alikuwa nao udhu lakini kabili kutoka mmoja wenu kutoka chooni kujisaidia na ikawa hamkupata maji aula mastumun nisa, au kam nachezeana na wanawake falam tajidu ma'a na hamkupata maji ya kujisaidia fata yamamu saidan basi kukusudia ni mchanga ulio safi famsahuhu biwujuhikum Mpangusie nyuso zenu mchanga huo mapumbe kidogo kidogo wa aydiyakum pangusiyu na mikono yenu minu kutokana na mapumbe mapumbe ya huo mchanga safi hiyo huitwa tayamm na hii huitwa udhu wa zarura tayamm ni udhu wa zarura pale unapokosa na maji naika mtu akashikabiliwa na, na kutafanya ibada ambayo inalazima kupatikana uhu na, na maji ya kutolea uhu ndio hayapo ya kumtoarishia basi natumia tayammum kwa sura hiyo ambayo imeelezwa katika vitabu vya fiqh. Fa amsa wa aydikum ma ala Hapendi Mwenyezi kufanya juu yenu matatizo, ugumu wa maisha hujumu wa tukizaji wa ibada hapendi mwenye kukufanya nilio walaki yuridu liypaherakum lakin ana jokipenda mwenye zingu liypaherakum kufanya ni mwewe safi walytima ni matahu wa alekum na atimiza ni yenu la alakum tashkuru. ili nini kufikia kumshukuru mwenye zingu nema zake Wakuru ni yamata allah alekum Zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu alizozinimesha kwenu wa mithaka na ahadi zake alladhi kumbe Muzikumbuke na ahadi zake alizokufungamana nazo Idh qul tumpalem liposema sami'na wa ata'na tumesikia na tumeti' Wattaqullaha innallaha 'alimun bi dhati sudur Namuogopeni Mwenyezi Mungu Mkiwa anajua kwamba Mwenyezi Mungu anajua kile chote ndani ya mioyo zenu. Inna Allaha alimu bi dhati suduur. Haka Mwenyezi Mungu anajua yaliyo ndani ya. Ya ayyuhal ladhina amanu, ayenye ambao umeamini, kunu qawamina, kuweni uimara. kuweni imara lillahi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Shuhada abil qisti kuweni mashahidi kwa wadilifu wala yajriman nakumshana ana qaumin na wala yasikusheni madhambi mabugha bugha siku thambi, buhuda, buhuda, siku tumishana madhambi bugha ambao hawakutakiini mazuri Allah taadilu wakaja kukufanyeni mkaacha kwa wadilifu iidilu kuweni wadilifu huwa huko kuwa wadilifu nyinyi aqrabu littaqwa. njia ya karibu kabisa kufikia ucha Mungu. Wattaqullaha mughtabani Mwenyezi Mungu inna Allaha khabirun bima ta'malun. Hakika Mwenyezi ni mjuzi wa yale mnayofanya yote. Wa'ada Allahu alladhina amanu waamilu 'amilu Aya yetu ya tisa inasema Mwenyezi amewaahidi Mwenyezi Mungu walioamini wa na wakafanya mazuri ya faraidi na suna za ibada zao lahum maghfiratun wa ajrun adheem kwamba wao watapata msamaha na malipo mazuri kabisa pepo enema na rehma, starehe uhai wa milele usio, uh, uzima, usio toeka, uh, chaka, zingu na mwisho uzima usiotoweka raha zisizo chakaa watakupeni. Mungu atakupenda walzina kafaru wale lamkufur Mwenyezi Mungu wakadzabu bi ayati na wakazkadhibishi ayazetu ulaika ashabu jahim hawa ndio watu wa mutoni ya ayuha alladhina amanu ani ambao wamemwamini mwenyezingu. Mungu udhkuru neema taullahi alaykum zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu juu yenu qaumun ya basutu ilaikum aydiyahum falay walipo kusudia jamaa zenu kunyosha kwenu mikono yao kwa ajili ya kukudhuruni kukushambuliaeni vita fakafa ya ankum lakini mwenyezi Mungu mikono yao ikaepukana naji wattaqullahu muogopeni Mwenyezi Mungu wa Allahi, na kwa Mwenyezi Mungu tu si kwingine bali yatawakkalil na wategemee walioamini kwa Mwenyezi tu na wategemee walioamini والله عالم. اللهم سبحانك وتعالى آدم اللهم اجنا يا كريم بتذكيرك متبعين و لكتابك نبيك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا ربنا مسلمين ووالدينا واولادنا واخواننا احبانا وجميع المسلمين برحمتك ارحم رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه